двох старих дерев, зовсім як на літографіях 60-х років, дерев старих як цей світ, як цей київський провулок, як цей дім у центрі старого Києва, як ці рами на вікнах. Вона давно могла собі дозволити поміняти ті рами на сучасні, однак не робила цього, вона не робила цього, бо любила старосвічену. Любила репіння старого паркету, любила холодний протяг крізь шпарини у рамах, які давно не прилягали міцно одна до одної. Вона закутувалася з головою у легкий пуховик, лишивши для обличчя маленьку щілинку, крізь яку ловила губами цей холодний струмінь од старих рам на її старому вікні. Вона любила тріщину на стіні, що не збільшувалася і не зменшувалася з роками. І по будинку на старій літографії зображенням пам'ятника Шевченку в Київському парку. Шевченка з опущеною головою, і високих тополь, які підкреслювали всесвітній смуток великого українського батька-смутку. Тоді, в 60-ті роки, модними були аскетичні сумні літографічні мальодії, Саме так хотілося казати мельодії, літографічні, літературні мелодії романтичних 60-х років. Вона народилася в ті 60-ті, в час романтичного світлого смутку, і все покоління, народжене в 60-х, це покоління світлого смутку і обережної радості. Це покоління людей, які соромляться свого світлого смутку, тому приховують його за цинізмом та іронією. Це покоління дітей, народжених 60-х, у середовищі київської інтелігенції. Воно не таке, як покоління 50-х. Сімдесятих і сімдесятих. Воно не таке, як покоління 60-х, народжених поза старим Києвом. Це покоління дітей, яким періодично протягом усього життя приходить думка про самогубство, причому незалежно від того, наскільки успішно склалася їхня доля. Ляля -ля нагадала собі муху, маленьку темпераментну муху, яка була для всіх однокласників зірцем досягнення успіху в кар'єрі і особистому житті. Ляля -ля нагадала собі, як наступного дня, після того, як муха стрибнула під електричку, прийшов її чоловік і спитав, «Лялько, скажи мені тільки одне, чому вона це зробила? Чому вона це зробила? Чому вона це зробила?» «Ти не зрозумієш?» – сказала Ляля. «Ти ніколи цього не зрозумієш. Більше нічого вона йому не сказала. Більше нічого». Самогубство мухи було лише початком. Ляля не хотіла про це думати. Чим далі, то страшніше було думати про смерть. Колись думки про самогубство і реальні самогубства викликали в неї шок. Проте не шок від факту смерті, а шок від того, що все стає на свої місця». «Хто наступний?» Леля не хотіла зараз про це думати. На це її наштовхнув роман її колишнього коханця. Самогубство мухи було початком самогубств, проте не початком смертей. Першою померла дворічна сестричка Коломійченка. Померла через помилку лікарів на очах у матері. Померла якось тихо, так що мати Коломіченка навіть і не зрозуміла, що сталося. Вовка Коломіченко донестями любив свою сестричку. Він її фотографував і показував фотографії у класі після її смерті. Він психічно захворів. Вони всі були на похороні цієї дівчинки, яка лежала в маленькій труні, навіть не зрозумівши, що з нею сталося. І тоді до ляльки підійшла муха і сказала, і я так лежатиму, світла і мертва, сказала і забула. Ляля пам'ятала. Коли Ляля якось нагадала їй про це, Муха так і не повірила, що зронила колись ту фразу на похороні маленької дворічної дівчинки. Муха думала, що Ляля як завжди фантазує. А через 15 років Муха сама лежала у труні, світла і мертва. Другою смертю у їхньому класі був Саша Кучинський. Він помер від церкоми. Спочатку йому відрізали ногу, а потім він помер. Знову стояв грудень, і знову запах ризантем. А муха підійшла до лялі і сказала, «Мені здається, це буде тривати безкінечно. Зима, смерть, кладовище, запах хризантем. Ці слова, на відміну від перших, муха пам'ятала завжди. Ляля -ля наляла собі трохи коньяку і щільніше закуталася у пухову перину, лишивши шпарку для протягу з вікна. Вона була вичерпана. Може, і справді подумала вона пристати на Масюнину пропозицію? Може, і справді питатися на її ризиковану ідею? Вона завжди була страшною аферисткою, ця Масюня. Вона підбурювала її на різні дурнуваті вчинки, як тоді, коли вони стрибнули з пішохідного мосту в Дніпро. Бр. Ляля -ля не хотіла про це згадувати. «Господи, як страшно стогонить річкова глибінь! Цей звук ні з чим не можна порівняти. Це звук страхітливого монстра, який робить велетенський ковток. Ляля -ля ніколи не могла збагнути. Чому вони тоді з Масюнею не загинули? Чому вони лишилися живими?» Чому потворна річкова істота, заковтнувши, все ж вивергла їх на порожній осінній берег Труханового острова? Пізніше вона читала про ініціації в тубільних культурах, про міфічних істот, що ковтають посвячуваних і вивергають їх новими людьми, з новими іменами, у новому статусі. Ляля читала про це і не розуміла, чому потворна істота вивергла їх зі свого нутра, задля чого, яка велика місія її чекала у цьому житті, заради якої їй був подарований новий шанс». Невже ця місія полягає у редагуванні нікому не потрібних глюків її колишнього коханця? Годі, що за день такий? Що за думки? Візьми себе в руки, лялько, все буде добре. Треба тільки відволіктися. Ляля майже вирішила. Вона їде. Є ти зіркова хатка в горах. Затертий літературний і кіношний прийом, ідеальне місце для вбивства, ідеальне місце для з'ясування стосунків, ідеальне місце для таємних любовних пристрастей, що буде, те й буде. Закритий простір найкраще пасує для помсти колишнім коханцям, через яких не склалося життя. Гайгер, якийсь приїжджий. Фізик, спеціаліст із паранормальних явищ виявив бажання відвідати Карпати в якійсь інтелектуальній і веселій компанії. Чижик взявся йому це зорганізувати. Ляля автоматично перегорнула ще кілька сторінок Рюрикового роману. Дорога моя смерте. пишу тобі про те, що